וצריך לדעת ולהבין ששום מברע אינו לא יכול לעשות טובה או רעה בלי השגחתו ידבח. כך מבואר בליקודי ההלכות. <coughs> על כן כאשר אדם זקוק לטובה או להינצל מרע, יפנה רק אל השם ידבח בתפילה ובקשה. כי מלבדו אין כוח שיוכל להושיו מן הרעה. ומלבדו ידבח אין כוח שיוכל להיטיב עמו. ועל ידי הדעת האמיתית הזאת ניצולים מעוונות